Gudearen ekkrisiak euskaliriko jazle batzuentzat ondorio latzak eragiten ditu, oso bidart horiekin elekatu da. Eskushkan pilotari berezko oberenak ikusgai hostiral eta igande untan zuraideko silaht rinketian, Olivier Lagitsiari hitza emanen dakogu. Eta Mikel Marquez, nuka gaela gude eta iru soinu beste denentzat hautua biagaratziko kantalean, garindainen, benen lehenik, aroa pampil. Par, uh, mende baleko aizea uh, eta berotasuna asenditzen da araike, baina nebora nansia, euri xortabatoa, no? ez dute bazterzen guneka, zeruan guzki uh, aldiak ere, oita bi gradoko temperatura gorena izan endogularik atxaldean. Euskal Herriko urdearen krisia fase berri batean sartua da, joan denekainian gobernoa eta serri haragien saileko partaiden artean oinarrizko prezio bat finkatua izan zen. Maleuskiako hori eztea txikin nahi industrialari nagusi batzuek, Europako beste errialdeetako prezioa intzinatuz. Euskal Herriko urde azleekin, mintzatu da juro bidartu gure kazetaria krisia berri hori nola jasaiten duten jakiteko. Gutienez, bi motatako xerri azle dira. Simplik merkatu nagusiarentzat ari diren azlea kalde batetik, eta bestaldetik, merkatu urbilagoan ari direnak. Eta biek manera agunt esberdinez jasaiten dute krizia hau. Aspaldi lehen txailian ari den akamareko Robert Dolegik, emaiten doku bere iritzia. Non, malorezomen, euh, je sepa si on peut apoli kriz du port, parce que le dure depuis desanei e desanei. E le zagravo de plus en plus. Robert Olegik errandaukunez, presioa hein apal berdintxoan egonda azken hamar urte hauetan, bainan fresak biziki hemen datu dira demora berian. Gainera, azken aste hauetako gertakariek beste bat argiki erakusten dute Robert Dolegirentzat. dintzat. la preu que, depui trei lontan, non elever hona pli lamermiz, zurtu sejantia. Presioen finkatzeko, aragi azlek ez dutela gehiago bat ere pizurik salatzen du Robert Dolegik le poids de la Bretagne. Je sais pas vers où on va. Ce qui est sûr, c'est que les producteurs la célébreront. Tous les jours, des... il y a de moins moins de truies qui portent des petits et je sais pas jusqu'à quand. Beste Heimbatian, Ari Dira, même beste Sombaitcheria Sleck. Il s'en a Marca Bérezia et Guinez, et d'où est Kualcherie et Guinez, et la Belgoria Chahillian Chartus. Hortana Arida, Préseski Alain Claveri, Amicus Aldian, Nola aritzen eta zer zen duen ere demora berri, egiten gaiten dauko. Guk eten duk eta porla berruz eta zerriak kampoan dira. Gugu bat duk presiboat garanti. Osta koz ez duk ber sentimendiak ez berkizan gula zen ditzen mena. Ez aize ikustea beste laborariak. Nuan ez aize ari eta gero eta gero dificultatu eta eta ez Eta izego horra lalani nazeria ikustez bestiak ez dira mursa. Eta asteakta txalian maulen xaiak jokatu dira erdi behia zen behi bati. Laboraria uartu da zer nahi xai basabilala inguruka, bere ala joan da pentserat, baina orduko behia hilazen eta ondoan zen haatxe hau bizirik zen xaiak haizatu ditu eta haatxe salbatu du. Arantzadi, zientzia elkartea amagurte untan amaiur gazteluaren ingurua kemiatzen ari da. Urte guziz, berrogoi bat bolondre sartzen dira arkeologialan hauetan laguntzen, orain arte bimila gauza ingurua orkitu dituzte, hortaz gain gaztelua bere ingurugu zikinezer einetakoa zen orai jakina da, haste untan amagurte hauetakomiaketen biluma aurkeztu dute. Eta horreakako guduaren horroimen eguna izanen da, larun batian, agorilaren amabostez, zazpie, junta hiutenoita emezortzian, Karlo Mañoren tropek, Irunia suntzitu zuteneko garaia ekariko da gogorat eta Ibainetako lepoan, Baskoinek tropa haiek garaitu zituzten. Goizian mesa lehenik eta ondotik, ibilaldi bat auriz berritik horreagarat, ekitaldinagusia Ibainetako lepoan iraganen denean, ekitaldiko itzartzia gaizka haranguren kazetariak eginen du, ondotik, Baskaria ere antolatua izanen da, eza antzberaz horreagako guduaren oroimeneko ekitaldia gorilaren amabostian, larun batean, emankizun berezia ere, uh, Goizian Euskal uh, irratietan. Eta Donostia 2008-6 Europako Kulturaren Iriburu, Atzo Bilbo, Gazteiz, Irunia eta Donibane Luitzuneko Peiuko Duart Ausapesek, beren sustengo osua ekarri dakote Donostiako Ausapesari itzordu haundi horrentzat, Donostiako Astenagusiak kari eneko goia Donostiako Ausapesak gomitatu zituen, elkarrikin lanien hartzeko gogoa proiektu horrentzat erakutsi dute. Tirolen kapitulu haidekiko dugu eta pilotan eskushkan suraideko xilar lehiaketako finalerdiak biar aratzaleko xeioontan. Intsauspe Arizmendi Biale Bilbao ondotik lagalde Lambert, Waltari Dukasu, lehiaketa unan historioa sargita xunak e maiten dauzkigu oliviela retxean tola eh silah uh, antolatzen has leengo pilotari izan eta ora guk gain beti herriko izen horia txiki ta horrekin hasi ginenola talde hori muntatzen eta herriko pilota eta pilotarien laguntzeko. du antolatzen du gero guk uh, atzariko taldea laguntzen du gero baseretik uh, biltzen dugun 8 fiska hori pilotak eta ulako gauza batzu berdi delaik uh, osi guk uh, lagutzen du uh, Atzahitaldea. Lehemiziko ortsetan asiginen zuaideko bestetan uh, muntatzen hori, eta urtiak pastuta gero oartu ginen eta Baionako bestak uh, aldatu zirela, piskatu gildu ziren zuaideko bestetat eta nahi ginituen pilotariak uh, izatenan eta ordu urtakotz uh, gero Baionako pesta horiak pastuta asiginen muntatzen bertze formula batean. Uh... Eta finalik diak beraz uh, biak haratxean iragaren dira seiontaik goiti finala Igandiana a mi zuzenean euskal irratietan eta berezkoak ikusgai ere aratsaldeuntan azkeinekola junizaga kalea kitako finalerdietan Bostontan elgar talaskanoa girre palumes onotik monsondartz saldubere ospital de escura finala igandian atalian Bostontan zesta puntan barda mieritzikogandore yaquitako leena finalerdiaren emaitza bi eta utzira bizi dutte beasco eci irastorzak ola hieragaya kontra eta rugbyan lagunarteko partidak badida top uh, prodebi uh, xapelketa xia intzin miritzen saspiontan beo italiako treviz eta bayonan gaur sortzeketaritan bayonak rukbiturakari bayonak pariseko racing eta una bayonako taldearen au chaketa lehen leruan iginiz sarganez schoara bigarrenean eta ele uete irugarrenean viven sang aare chuzenu erdilari angri uh, merre sabalzaile sentroetan uh, lagroa egarti egaletan jean fuster eta gibeleko Tiehi. Eta kultura solas ele, joan den murtian Mikel Urdangarin edinbazen, aurten Mikel Marquez izanen da Garindaineko izarretaik bat. Garindaineko festibala bihar beraz, horren karietarat kantaldi edera antolatzen du Garindaintara kelkarteak urte guziz bezala. Ikus izagrakasta etzela beti beraz, gen bi urte horietan Euskal Herriko kantari ezagun baten jena raztia deliberatu dute Dominika Znava antolatzeilea. Bai, hoi bai, bortzaz bai, uh, badiko bi urte... Uh, gisporten di bosco ortigeschinaste di gila quandaille uh, fama tubat et avons espançaja iba i mikel marqueso qui carascou di la gente mais <laughs> la bestequai hi ushoin hoi je ne te ma italien et a gasteque bai et avons ustellat bai enfin rectanime sala orthose bergentique gigante que chat shogitan bilhook shuititiane ala ala esme non uh. Egeazke nik humitat zentiatzat uh, gaztik eta zaharrak eta horro jitea gainania. Mikel Marquez eta Hiru Soinua ipaturitu Dominika zonavek. Antzigabe estato batuetak elduden noka hirukote eskualduna. Baita ere, Gael Lahude amikustar kantaria bestiak beste, lekuak atxikitzeko. Deitu 06, Laotanoita 2, Hiru Soinua 2, Tokoita Amabost, emez sortzirat. Hori biagaratzean eta gaur... Kambon, Benitu Lertsundiren kantaldia behatzi ontan Kambuko Kiroldegian, azkarki aolkatzen da intzinetik egresar turismo bulegorat deituz, zero bost behogoite meretzi, hogoita bederatzi, irutonuita amak hogoita bosterat, xertzia, hogoita sei, euro, besterik